Arhiportret Autor Eugen Dorcescu Tăcute și înrămate La un loc Cu umbre vechi Ținându-se de mână Pocal întorc Pe chipuri La mijloc, Se adună în tremur Crețuri de țărână Către fundal Curg pajiști E un abis de frunze, O mare de verdeață. Soarele alb, Cu ochiul larg deschis, Privește din adânc Spre suprafață. Și acum e soare, Palidul ecou al vocilor Prin crânguri Se destramă. Privești în vin, În limpe de tablou Și chipul tău e plin, până la ramă. Lectura Maia Marti